Tässä on pataluoden yläasteelta vararehtori Lasse Simonen. Hyvää päivää. Päivää. Kari Sivonen on ilmeisesti teidän poikanne. Kyllä. Tuota, nyt mulla on tosi, tosi ikäviä uutisia. Täällä on koko koulu aivan järkyttänyt. Teidän poikanne nimittäin sai jonkunlaisen hirveän aggressiokohtauksen tuossa Ruotsin tunnilla äskettäin, kun ei jonkinlaista tapaustehtävää onnistunut. Ja Karri on kuitenkin tässä meillä huollossa ja tänne on poliisit kutsuttu. Hän nimittäin vahingoitti koulun omaisuutta noin 5000 euron arvosta. Että ajattelin tässä vaiheessa vaan ilmoittaa teille, ettei tule yllätyksenä, että jos pystytte esimerkiksi tulemaan tänne koulun paikalle, koska tässä on noin on ihan tuota pikaa täällä. Aha. Että onko teillä ollut kotona jotain ongelmia vai, vai osatteko yhtään arvata, että mistä tämmöinen kauhea kohtaus on? Ei, ei kyllä ole ollut. Ei todellakaan, eikä Karilla kyllä muutenkaan ollut vuosi ennä. Joskus sillä oli ollut pieniä, mutta kyllä on ollut kyllä niin kiltipolka. Onko norma tota... Normaali tietysti onhan sitä pientä tämmöistä joskus vain synnynä ja muuta, niin vähän äksittää, mutta ei nyt niinku mitään, tuommoissa kyllä on ollut. Joo, koska hän oli siis ihan, ihan niin kuin silmittömän raivonvallassa kuulemma ollut ja tosiaan oli rikkunut ikkunoita ja ja pulpetteja heitellyt ja näin, että tässä on niin kuin, suoraan sanottuna koko luokka tietysti ollut ihan shokissa. Ja, ja näin, että me ollaan täällä nyt tässä mietitty Outin kanssa, eli siis rehtorin, että ei vaan ole teillä tietoa mistään niin kuin huumeista tai esim tämmöisistä. Ei, ei, ei. En ole, en, onkin, ole kyllä huomannut, että huomannut, tuota, eihän tupakkakaan koskaan tupakalle, eikä tupakkalle. Minä... Niin, no tuskin nyt tuski, tupakka Voi, ei, ihan eikä, tämmöistä. Tupui, ei, ja kun tuota, Kari niin kun ei se pyöri missään illalla, niin kun ta, se on aika suurin piirtein kotona Ja sitten tämä äiti, ei, sisaru, sisä, luon, se ei ole sisaruksi, se ei tule missään ostavilla Kattoako hän paljon to... sit jotain väkivaltaisia elokuvia tai pelaa jotain aggressiivisia pelejä Tai tässä tietysti yritetään mm, löytää elokuvia, jotain Elokuvia ollaan kyllä tota, aika lailla vahittu, mitä on se kahto, Että ei niin kun mitään tuommoisia kiellettyjä, lapsille ei niin tiet, tätä en tiedä, tätä nyt, mikä tällä hetkellä, sinun tuossa, mikä se on pellallu, menossa on seurannut, minkälainen se sitten on. Joo. Sitä. Tuota, tuota. Mä en nyt te tarkemmin tiedä, nämä poliisit varmasti kertoo teille tarkemmin tästä, että, että tästä korvausmenetelmästä, mutta tuota, on tämä nyt hurja. Me jouduttu poistaa koko luokka sieltä, A-luokka kokonaan, ja joudutaan nyt pitää salissa tämä lopputunti, että, tai loppupäivä. Että. Tuota, tuota. tuota sinne, Hei, ottakaa hetki. Joo, nyt te tuli noin poliisit paikalle. Anteeksi, mikä oli? Ylikomissaario Anne Sivonen on tässä. Moikka. Mihän sanoin, että me kostan sulle, kun se minua aina säikyttelee. Nyt kävi Ari sillä lailla, että pääsit mukaan energy pila pilapuheluun. Pistoksi, on paljon. Nyt varmaan voit myöntää Ari itekin, että tuli helpotuksena, että oli pilapuhelu tämä. Kyllä oli ehdottomasti helpotuksena. Piti ruveta <laughs> <laughs> No emänsä saa kyllä tässä vielä kuulla kunniiton. <laughs>